Alhamdulillah Alhamdulillah yang hadhanya kepada kita perbaiki. dan membuat kita dari al-Qaimim dan memperkenalkan ilaha illallah wa hadahu la sharika lah al-Malikul haqqu'ul mubil dan asyadu anna Sayyidana Muhammad al wa Rasuluh sadiq al amin. Allahumma salli wa, wa ala habibina wa syafi'ina wa qurati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin am ba'du Fa ya ibadallah uthiqukum bi taqwallah fa qad hazal muttaqun Ma'asyiral muslimin rahimakumullah marilah kita bersama-sama tetap meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam artian kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran dan keinsafan agar kita dapat melaksanaan melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan sesungguhnya segala puji segala pujaan puji kita panjatkan kehadirat Allah seruskian alam bukan hanya kita saja memuja dan menguji kepadanya bahkan seluruh alam seisinya seperti binatang, tumbuh-tumbuhan dan planet-planet dan semuanya tekun bertazbeh dan bertahmid kepada Allah Subhanahu SWT namun hanya manusia saja yang mempunyai sifat aneh banyak yang tidak mau ingat kepada Allah, apalagi menyembahnya. Padahal manusia adalah satu-satunya makhluk yang baik dan dimuliakan serta sempurna. Diberi nafsu, akal dan fikiran, rezeki. Pendek kata kenikmatan dunia hanya semata-mata untuk manusia saja. Maka daripada itu, kita sebagai Muslim harus menyadari bahwa perintah Allah adalah merupakan kewajiban bagi manusia untuk melaksanakannya. Kalau kita beribadah kepada Allah bukan berarti Allah akan menjadi untung akan tetapi keuntungan ibadah itu akan kembali kepada kita sendiri. Tiap-tiap sesuatu pasti ada pangkal atau induknya. Pangkal atau induk daripada ibadah itu adalah salat lima waktu. Nabi bersabda dalam riwayat Al-Baihaqi mengatakan, "As-salatu 'imaduddin. Faman aqamahha faqad aqama ad-din, waman tarakaha faqad hadama ad-din." Artinya sesungguhnya salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat, maka benar-benar ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya Berarti merobohkan agama Kalau seorang mengaku dirinya sebagai muslim Tetapi tidak mendirikan salat Sebagaimana kewajibannya Artinya ia telah mengkhianati dirinya Kenapa demikian? Sebab ibadah Seseorang yang berumah tangga Tentu punya kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan Padahal alim ini tidak mau bekerja atau usaha untuk menunaikan tanggungannya apakah ini bukan membukakan pengkhianatan terhadap keluarganya dan dirinya sendiri maka itu mari kita bersama-sama kita hayati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kami bacakan tadi di dalam melaksanakan kewajiban salat seorang tidak berbuat seenaknya sendiri karena ada waktu-waktu yang ditentukan untuk salat-salat itu apa kata firman Allah Subhanahu wa taala? Inna as-salata kanaat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya sesungguhnya salat bagi orang yang mukmin merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya. Di dalam kitab-kitab fikih -kitab diterangkan waktu-waktu untuk salat ada yang dinamakan waktu afdal atau waktu yang utama yaitu permulaan waktu Maka itu ada sebagian ulama mengatakan barang siapa yang mengerjakan salat pada waktu yang utama secara menerus-menerus maka ia akan diberi rezeki oleh Allah tanpa banyak memeras tenaganya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Ibn Mas'ud radhiyallahu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu 'amalin afdalu?" Kala, "As-salatu 'ala waqtiha." Artinya apakah amal perbuatan yang paling utama Kemudian beliau menjawab Yaitu salat tepat pada waktunya Hadis tersebut menegaskan Bahawa setiap muslim Harus membiasakan disiplin dan jujur Akan waktu-waktu untuk apa saja yang menjadi kewajibannya Kecuali untuk salat, Juga waktu-waktu lainnya Umpamanya kerja di kantor-kantor Di pemerintahan Atau perusahaan dan lain-lainnya semua harus menetapkan jam yang sudah menjadi ketetapan masuknya. Demikian juga orang yang berjanji harus jujur dan tepat pada waktu yang dijanjikan. Inilah arti maksud daripada firman Allah. Salat adalah waktu-waktu tertentu. Kemudian dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW bahawa salat harus tepat pada waktunya. Yang semua itu menunjukkan orang melakukan berarti melatih dirinya ke suatu sifat kejujuran. Telah kami katakan tadi tentang sabda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa salat adalah merupakan tiang agama atau pokok daripada segala ibadah yang artinya seseorang menunaikan bermacam-macam ibadah seperti puasa, zakat. Haji dan lain lain sebagainya akan tetapi tanpa melaksanakan sholat maka segala ibadahnya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi bersabda awaluma <currentshid -nya> yukhasabubihil abdu yawmal qiyama as-salatu fa'in falukhat falukhat sa'iru amalih -ha wa'in fasadat fasadat sa'iru amalih -ha artinya amal manusia yang pertama yang dihisap adalah di hari kiamat adalah sholatnya, maka bila sholatnya baik, semuanya amalnya dianggap baik, bila sholatnya rusak, maka semua amalnya menjadi rusak kedudukan ibadah sholat memang tinggi dan hebat bahkan besar pengaruhnya terhadap orang yang melakukan, asal dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan cara sempurna Imam Syafi'i mengatakan bahawa sholat melengkapi perbuatan lahir dan batin melangkapi ucap-ucapan dan menahan diri dari bicara dan berpaling hati serta badan dari perbuatan di luar solat. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Salatha Tanha Anil wal Munkar. Artinya sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang kejadian mungkar. Kalau ditinjau dari segi apapun, solat dalam Islam. Mempunyai arti dan tujuan yang baik Untuk kesejahteraan jasmaji dan rohani Demi terpeliharanya diri dari kejahatan dan kemungkaran Karena kejahatan dan kemungkaran adalah sumber Dari sejajah kerusakan dan kebinasaan Kejahatan dan kemungkaran menjadi pusat kemulutnya dunia Sejak dahulu kala sampai kini akan semakin kronis Lagi untuk masa-masa mendatang Bahkan kejahatan dan kemungkaran sebagai puncak malapetaka selalu menjadi mok-mok yang menginjak injak hak asasi manusia untuk menyegar semua itu Allah maha tahu maha maka diwajibkan kepada kaum muslimin memberikan salat satu hari, satu malam, lima kali kalau ada di antara kita bertanya bagaimana orang-orang yang yang tetap salat tapi masih juga dalam kejahatan mengenai mereka yang tersebut adalah dua faktor yang pertama yang menjadi kesempat Yaitu pertama Mungkin mereka benar-benar tidak mengerti Arti dan makna Apa yang diucapkan di dalam sholat itu Sehingga sholatnya Terdirikan faq dan kedua Mungkin mereka Memang tidak pernah menghayati Pengakuannya sendiri yang diucapkan Di dalam Di dalam iftitah Inna salati wa nuski wa mayahya Mumati lillahi rabbil Alamin. Setidaknya sholatku ibadahku Hidupku dan matiku Hanya untuk Allah semata Kalau sholat itu hanya karena Allah Sudah seharusnya menekan hati Dan pikiran untuk hanya ingat kebesaran Allah Semata-mata Dalam sholat ibadahku karena Allah Artinya Karena kalimat ibadah itu mempunyai maksud yang luas Maka kita dalam melaksanakan segala ibadah Seperti sholat Zakat, puasa Haji, serta sedekah Berjariah dan menolong sesamanya semua harus karena Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan di dalam usaha mencari nafkah Apa itu petani, pedagang, pengusaha, pegawai, pejabat Ataupun guru semua itu yang harusnya diniatkan ibadah Karena semata-mata, karena Allah Kalau semua itu diresapi dan disadari oleh setiap manusia Insya Allah tidak akan terjadi penyelewangan-penyelewangan seperti korupsi, penipuan, penindasan dan langit, dan sebagainya Kemudian kalau hidup kita hanya untuk Allah Tentunya kita gemar melaksanakan perintah-perintah Allah Yaitu berbuat perbaikan dan berbuat baik pada diri keluarganya Dalam arti kata menghindarkan diri dan keluarganya Dan keluarganya dari hal-hal yang keji dan mungkar Serta mencari sesuai diri-adinya Allah Berbuat wadah kepada sesamanya semua untuk menyelamatkan orang lain dari ucapan dan tingkah perbuatannya. Serta gemar memberi pertolongan apa berupa material, ucapan yang baik, pikiran atau tenaga. Berbuat baik kepada Allah yang artinya dalam setiap-setiap melaksanakan ibadah harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh agama. Yang terakhir. Kalau pengakuan kita mengatakan matiku hanya untuk Allah, kenapa yang masih diberi kesempatan hidup ini tidak rajin rajin mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Inilah arti dari bagian sholat yang sebagai bukti bahawa sholat itu selalu melatih manusia untuk berbuat baik dan jujur mudah-mudahan mudah ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil wa ya. nafa'ani wa ya. iyyakum fi mimnal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillah Amaran Nabi Al-Istihah Al-Istihah Alhamdulillah Jami'ah Fabidriqti Ni'mati alayna Idhkudna'adah Ashadu An-la ilaha illallah Dau la sharika lah Wa ashadu An-Muhammadan Abdu wa rasul Al-ma ba'awthu Ila mardatillah Allahumma Tuli'ala Sayyidina Muhammad Salatan kamilatan Wasallim salaman Taman alayhi Wa ala alihi Wasallim Tasliman kafirah amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa tiqullahu allakum tuflihun fa ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minash shaitani rrajim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun Wa'lamu anna Allah ta'ala marakum bi amri badafi nafsi fasanna bimalaikati Wa kala subhanahu wa ta'ala Inna allaha wa malaykatahu Yusallun ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alihi wa sallim wa taslima Allahumma sali ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa arbaatil hulafai rashidin Abi Bakrin wa Umar Wa Uthman wa alihi Wa ala syairi al-sohabat wa al-tabi'in Wa tabi'i al-tabi'in Wa man tabi'akum bi'iksan ila yawm-i'in Wa alayna ma'akum birahmatika ya rahma rahmin Allah maaflih jami'a wulatilil muslim Ma ahlikil kafaratu wal musrikin Allah maaflih jami'a wulatilil muslim Wa ahdul man khadaladdin wal muslimin Waj'al baldatanahadihi mutmainnah Wasairul baldanil muslimin Allahumma fir lil muslimin wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Al-Ahya ibn Humlah Al-Amwat. Inna kasmi in qari bu mujib ta'awat. Wajakadil hadat. Rabbulah ta'ah baina nawa baina Wa antakhirul fatihin Rabbana atina fid dunya khasanah Wa fil akhirti khasanawatin agamannat Wa adkhilmal jannata ma'al-ambrar Ya azizya dafar ya Rabbul alamin Wa sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibadallah Inna Allah ya'murubil adi wal-iksham Wa ita'idul kurbara wa inha'inu bakshayi wal-mulkar Wa ibu kumla'allakum dadakkarut Fathqullul admi yaskurkum Wa sallallahu ala ni'am Wa ala dhikurallahi akbar